Arraitzen duzue, zintzilik irratiko jaiz erretegi antzuten Gure zailo kontrainformatiboa hemen zintzilik irratitik esan dugun bezala Oretatik, baina oretatik, goyerri aldera goa, zaurokoan txantxe egiten genuen Guten ginen al Atlantikoren bestaldea, mani guztu dutorengoan goyerri ingerituko balela, Zen hor txedaukagu, gure Imanol, aurreta literaturaren inguruan Ba, kronikak egiten dizkiguna, astero. kaixo Imanol? Eixo, atxandeon? Zemos bizia? Bueno, ondo zemartuak. Horrele, ahize sakarra, emen bezala, la... Hago, emenez, aidea, aizia babil. Ja, uh -huh. honezko erorikozien si ez, gaztaña guztia, eketa denabilduta. Hago, ah, hizia hiena. Denabildu zuen. Tartekatxe mm. jatua, uh gea. Hizia -huh. hizia hizia. O, oh, zondo. Eta gaurkoa, bueno, aurreko zaten genu bezala, aurreko astean jekaregen zen egun kontaketa. Bala, kaso horretan pixka eta ondien zako zen, gaurkoa, es? Agian txikitsa gontzat? Eh, gero zehazuko dugu adinaren ara. Eh? Gauzen liburua aurkezen aztea, eta... Gerorako txiko begori ze hor tema dago. Bai, bueno, bagua zen. Bere titulara, bai dela ez da modakoa. E, Erakargarria e, atzera botatzekoa, ze olako tituloarekin agian ikusten duzu, baina gero sala ikusitan ni sala begiran engoyen. Claro. Da gaint titulara irakurrita ez ateran hor. Chikien ha, hau ere. Bueno, botar. bai. Bai, eh, titulara horixe. Non aurki genezake jainkoa? Galdetu zuen txerritxoak. Hori da tituloa, etorban ba, titulan lehenengo parteak nola behite izateko ba irakurle edo, edo jakin min batzuen gana zuzen da. Baina gero tituloa bigarren parteak galdetuzuen txerritxoak beste irakurle batzuen gana jartzen diguarreta, ezta? eta ilustrazioak e, gainera bigarren partearekin bat egiten du, eta... Du, suposatzen etorratik esaten zenuen nuela, azalean agartzen da ba, marrazki bat, txarritxo bat eta triku bat, e, alkitxo baten egin ezerita, eta ola, marrazki oso hau txikien marrazki esango dugu, ez da? da, bai, bai, eta bainera, eta biakola gora kabe gira ez da, bia gian jainko bila edo ezterik gabe guzki hartzen. Eus, ja, jainkoaren, bila suposatzen, Na, bueno, ezin jakin euren buruan zer dabilkiten, da baino, bai, e, li, li buruaren izen buruari jarraituz eta gero historianen ariari -ari jarraituz, bai, bai, azkenean txerritxetatriku bizidira Lasei Arraio euren etxean, egun batean euren etxeko paretan, kampuan, jartzen diete txartel bat, ba, publizitate txartel bat, eta publizitate txartelan e, itzazitza jartzen, no, jainko ezagutzen ez duen ari, Zerbait falta zaio. Zorroan bacherrico ta prekuaba astendira, ba, beste animalien ganak joaten dire eta astendira galdezka, ber nun aurki dezaketen. Ba jainko ez, eh, no? ba, zerbait ere zerbait faltatzen ere badute nahi. eh? Eta orduan ba azkenerako katuak esaten die, hor badago mendi bat eta mendi orrengayurreal han topatzeko zure jainkoari buruz e, gehien dakitenak jendea edo dena de la cua. Etordua ba, joatzen dira mendi hartara eta mendi hartzen daude hiru etxe handi, hiru etxe erraldoi. Eta hiru etxe erraldoi eta hoietan galdetzen dute. Lehenengo etxea sinagoga bat da eta errabinoari galdetzen diote. Eta ba errabinoak eh, esplikazioa explicazio bat ematen die, jainkoa eh, nola topatu eta esangenezake ba bajo utarre keman dezaketen ba Azaltean klasiko bat edo ematen dutela eta trikuak eta txerritxuak egiten dizkioak errabinoari galdera batzuk ba, Errabinoa aserretu garazi egiten dutena, ba, nola baitere ba, kontradizioan edo jartzen dutelako errabinoa Gero eh, eliz, eh, bueno eliz edo ozea batera, eh, katedral ahondi batera, kristauen eliz ahondi ahondi batera doaz eta gauza bere gertaten zaie Ba, ba, jainkoaren gorputza eta bolla eta ezagik zer jan berauzela esatean ba eta trikoan askatu desak. Ah, ba, zen azka bolla eta du pertsonaen arai aukeste horren lai. Du galeta eta to. gero meskita batera da. Ba. Eta muftiak ba, ematen dizkie ere azartenaak eta bueno, so, gero azkenean, ba, hauek ere ba, galderak kalderak egitean ba muftia zeretzen zaie bueno, eta bueno, za Eta korrik alde egin behar dutez, e, rabinoa, obispoa eta moztia ba, e, txerritxo eta trikua akatu egin dituzte eta egite dute eskotikak. Eta hor duan, bueno, ba, txerritxok eta trikuak <risa> e, bukatzen dute euren etxera hueltatzen eta paretan jarri eta zegoen txartelean bat borratzen dute. Eta Orduan duan, jainko ezagutzen duen ari zer da izalta zaio. Hor dako, o sea, <risa> Roma moduko zerbaitzuta gelaharzu duten kartela, apurtu eta abili egite dituzte horregin. Mm -hmm. Hori da historia eh? Sentitzen dut sorpresa guztiak edu dituen baina Norixera. Bueno, horrala ere ez, nola morratzen dituzten bai, batata bai bestea, bainta ez garria izango dituztea, batean kontatu bai. zuaregi haki, bain bestean ez duzu, batzalean utzi duzu, gaina alako historia bat dukitzere, bai, txikientzako edo, duagoentzako ere, bai, bueno, diverti garria gainera horra, azalean ikusten ere inaiz hemen, e, pantalla jarri dut, ez non horki genezake jainkoa, galdetu zuen eta aspitutu bat ere badaukala, ez, iru zurri konartzen ez duten entzako liburu, bai, hori da, bai, zuzenea, orida, bai. Nahi. Bai, eh, nahi behitzu, errabinoaren eh, ezea, eh, kontraixa nahi dure esan dituz ez Errabinoak azkenean esaten dira jainkoa bakarra dela Eta orduan txerritxok eta trikuak esaten dute Baina eh, babago jende esaten duna jainkoa asko daudela Eta horren errabinoak esaten dute Baina gure jainkoa da eh, benetazko bakarra Besteak asmatuaz dira Eta orduan txerritxok esaten dira Eta erignolaak itzuk ez dut azurea asmatu. Eta orduan errabinoa esatzen. Eta, e, zeha muftiarekin gertatzen zaiona da, e, e, esaten diotela... E, Mahoma... E, Mahoma da profeta bakar, eta e, ba, egia esaten duen bakarra. Eta orduan txerretxo Eta nola... Eta nola aki gori? Eta maumak den asmatu bali mazlentzer? Eta orduan ba, txinez gabeak direla, eta ba hori. Bai, horiek dira kontra esanak. No antzekoak. antzekoak e, bai sinagoga eta bai e, zehaztenez eta gertatzen zaien abenturetan. Bai, bueno, mm. e, e, non de burua, eh norki datzisuun eta se vale. euskal bere euskeralatua ba, da dago, bainon ez da euskaraista, otorria, e, ba mugimendu eskerkiar eh, eh, alemaniarreko, osea, ba idazle batetik Michael Schmidt Salomon iteneneko bat, honek ez de jatorri de Joduta dauka, <laughs> Schmidt Salomon a bisena duenez, se eta ba, Michael honek idatzi zuen alemaniera, bai? Tipoa filosofoa da ba, eta horla bizi da bueno, hemen Sarren jartzen denez, komuna antzeko zerbait Zerbaitean, eta, bueno, ba, idatzei zuen hau, ba, pixka bat, ba, jainkoaren, ba, zeh, horiek benak, ez, ma, falazioi benak, salatzeko. Eta, e, gero, hainbat izkuntzatara, itzuli da, e, itzulpenak beti izan dira, ba, jendearen, e, zeh, e, kolaborazio eta asmo, diru asmori gabeko e, ekoizkenetan, eta ezkerara ere horrela etorri da. Itzultzailea izan da, itarra erana, ba, itzultzailea klasiko bat, bendezu horretunetan diru asmori gabe itzuliko zuela eta argiterratzailea pertsona, non, bueno, e, pertsona bakar bat izan da ez dago argitaletxerik ezik, goiatxo helizagara ere itzen pertsona bat, nafar bat, jartzen duenez izan da ba, pagatu duena itzultena, euskerazko itzulpena e, bauri, honek ba, daukan daukan honen hori zera asmoa, asmoa. baina punteri aldetikan ane iruditzen zaite pixka bat Ba, ez direla oso afini biliez, ez, ez idazleat, ez ilustratzei lehaz. Testoak, testoak, eta berezikik hauek dira, ba, hori, ez dakit adinbatekoak, ez da, baina jainkoari buruz eta kontra bilatzen eta bar, ba, bueno, ba, ez dakit nire zer, ez da, dozena bat, urtetik gorako e, persona batek egin eh, holuken hauznarketa da. Ba. Eta aldiz, ba, bai ilustrazioa eta gero bait testoa, nola dagoen iratsita, ba, asko zen infantilagoa da. Ba. ba ematen du ba hoize 4, 5, urteko aur batentzako eginak. Eta ordan hor ba txia badago, arazo badago. Arazo badago, ze 12 urteko batentzako hau ez da batera liburu erakargarria. Eta 5, 6 urteko batentzako galdera hauek ere ez dira ba erakargarria ez daik Horroa, ba, ben, pena da, pena da, ze oso bide txukunetik dator, oso ekintza, bezakiz, ba, ba, diru asmori gabeko eta oso solidario gantzene ginen dago, eta baino, baino ez dakit, ez dakit duten. Nik hori, baina, e, bueno, zuen eskuzten dut. Agia, agian elguro hori bera esan daitek, ez azken finean aurrentzako, ez txikinen zako, ez aderdo, bo, seiz, aspi urtetako aurrentzako, Bueno, Ipunia normalean, ba, bueno, ba, asko batu badut, eh, noski, imezu bat, eta ondo, eta helduok katatzen diogu berrogei buelteman ondoren alako irakurketa moral eta, bueno, delenetako akez, baina askotan agian zuzen, zuzen juten direnak gezatea, askotan galeteta, eh, txiki guzti gaitzutea, zer de montrez dagoen hor, Eliza bat ikusten dutenean, eta... Hai. Norote den Jesusito delako hori Tasegatik anzatzen diren atxu horreak horrea, Tasegatik anguest ta, Holako kaldera beti egitei duz eta bueno, ba, bueno Modu bat hori tratatzeko baita izan daiteke besterik gabe ez da Horeta bueno, ba, esan parte badatik Igual gero ja, sinagoga kurrun nago engozaizkie Ta mezkitak buentio, alegi, Igual pixka ba Segur non bizidiren igual gertuago Edo urrun nago baita ere Baina ba. bueno, modu bat hori tratatzeko besterik gabe hola ba, Baina argudiak eta mota bat planteatzen du harguriak eta lo, logika, logika kontu bat baliz dela está jainkoarena eta bada, bada e, jainkoak eh jainkoa ez daukan kontraesena irreligio monoteista hori da azkenan ba ni esaten dut ni egia esaten detelako, ezta? Mhm. eta beste resurresatu dute, gezurresatu, hau da. Horlako zea zirkular batean sartzen dira erlijio hauek eta orduan claro, horlako filosofoak eh, aleginak ba eta ba, bostpasi urteko aur baten gane ba ez ditut nik oso Beda, ez ditut identifikatzen olako aurrak, olako txamendutan Ba, bueno, abertu opatzen dugun hortikan libur ba begiratzen dugun eta, eta a ber, a ber, zehiruetzen zaigun gure eta a ber, zehiruetzen zaigun gure entzulei baitare agurtu baino lehen badak egu prazak eta ba, gaurko liburaren fitxa teknikoa eta torla bai. jaurrengo aster arte agurtu zaitu zaitu? Bai Vale, eh izenburua non aurki genezake zainkoa galdetu zuen txarritxoak, idazlea Michaël Schmidt Salomon, eh ilustratzailea Elgrene ise, itzulsaila Itorrarana, argitaratzailea Goyatxo Alizagarai. Eh oh, 50 12orialdeko ditu eta soilik ta topatzeagian saia. Ba, egia ez zenbait zut, e, nire lan arengatik e, liburuak irizpen tezit, posta bidez, eta ez, ez nahiz den da bat, tera, fuan bere bila, orduan ez dakit. Bueno, ez dakit, suposazen dut, liburu den da alternatiboetan topatuko dela. Agian durango erako esden ez asko falta, apuntatuta amenezkeo, ba, gian surte pixkaatekin okay. bertan. Bai, baina durangoko eh, liburu benda alternatiboan egizu no legoten dan karpaderezi bat alternatiboan Ba, ba, ziurrenera hor bilatu bera Ba, zondo, uh -huh. juten garen nean bilatuko dugu Bale, ba, Imanol, milla esker gurekin egote eta hurrengo ez Bai, ondo iza Venga, adio.